Поки товариство закінчувало вечерю за столом, Майя усамітнилася в кутку для чайних церемоній. Вона заварювала чай спиною до компанії, аби не було видно, що вона плаче. Майя плакала над собою. Вона знала, що її чекало. Як і врешті сяде писати симфонію, Богус буде приїжджати кожного місяця до них на релізію. Залишатиметься, як зараз, на 3-4 дні. Житиме і харчуватиметься з ними, вдихатиме їхні випари і насолоджуватиметься їхніми м'язмами розуму. Йоланта, напевне, щось придумає. Наприклад, зробить так, щоб Яків уклав із Богусом якесь парі. Яків, як завжди, поставить свою душу, а Богов, як завжди, якусь дрібничку. Ну, наприклад, порцегар із Дарвіном у пенсне. Яково такі речі заворожують, вона це помітила. Її втягнуть залишитися. Як і вказатимо, що це діло її життя бути з ним і підтримувати його пекло. Мая буде вірити, що це все, що її може спіткати в цьому житті, і залишатиметься, щоб дослідити це пекло, випити його до кінця. Їй буде так гидко від цього пила, що вона послабиться і прорветься своїм придуманим світом. Вона захоче вхопитися сама за цицьку реальності, і вона вирішить, що мусить вирватись із стереотипів. Вона звабить Івана, і той з незнання і відчаю робитиме з нею що хоче, гадаючи, що інтернет – його путівник по жінці та її руслах. А їй залишиться лише одне – забетонувати русла і себе разом з ними».